Но Христос не беше само светлината на мъдростта и топлината на любовта. Той не беше само херовимския и серафимския елемент сред земното съществуване, но когато го разглеждаме в Неговата пълнота, Той бе и е в нашето земно съществуване това, което може да се нарече същност, действаща чрез царството на престолите чрез които на земята идва пълната мощ и пълната сила, за да изпълни това, което са начертали любовта и мъдростта. Със своята любов серафимите не потопяват в гъбините на човешкото сърце, а със своята мъдрост херовимите ни издигат до орлови висини. От царството на херовимите лъчезари мъдростта. Пълната с спреданост любов която се строи от серафимите, се превръща в жертва. Това е символизирано в древността, чрез жертвения бик. Мощта, която пулсира през света, която развива силата да осъществи всичко, творческата сила, която пулсира в света, това е символизирано в древната окултна символика, слава, онази мощ, която навлиза в нашата земя чрез Христос. Онази мощ, която подрежда, управлява и насочва всичко, която е най-висшата сила, която се проявява в света, това ни рисува като трето качество на Христа, Евангелието на Марко. Затова християнският езотеризъм той е символизиран с лъва, докато Йоанн е символизиран с Орела, а Лукастелеца, символ на любовта, и Матей с човека. Ако в смисъла на Евангелието на Йоан говорим за висшето слънчево същество, което наричаме Христос, и говорим за Него като светлина на света. Ако в смисъла на Евангелието на Лука говорим за Христа като същество на любовта, като същество от което блика топлината на любовта, то в смисъла на Евангелието на Марко ние говорим за Него като носител на сила и мощ. Всичко, което съществува като сили на земята, всички земни сили, които таинствено действат някъде, всичко това би застанало пред нас, когато правилно разберем Евангелието на Марко. Ако в Евангелието на Йоанн можем да предчувстваме мисълта на Христа, която се проектира през цялата слънчева система, Евангелието на Лука ни предава чувството на любовта на Христос, която пулсира във всичко, което живее. То в Евангелието на Марко ние се запознаваме с волята на Христос. В това Евангелие ние се запознаваме с силата, чрез която Христос осъществява любовта и мъдростта. Ние се запознаваме с всички природни и духовни сили, които действат в света, които са концентрирани в Христос. Евангелието на Марко ни разкрива тайните на мировата воля, която действа в света, която е фокусирана в Христос. Когато разглеждаме мисленето, чувстването и волята в тяхното взаимодействие, тогава получаваме приблизително един цялостен образ на човека. Когато описваме по-отделно качествата на човека, било мисъл, било чувство или воля, те по-силно изпъкват. Но когато ги обединим в един образ, тези качества като че избледняват, общият образ избледнява. И когато се опитаме да обхванем целокупно трите качества, които определихме като качества на Христос, да ги обединим в един цялостен образ, тогава този цялостен образ става по-неясен и избледнява. Защото никаква човешка сила не е достатъчна да обгърне целокупно това което ние можем да разглеждаме само по-отделно. Понеже в съществото има единство, а не разделение, за това накрая трябва да съединим отделните качества, да ги доведем до тяхното единство. Но тогава това единство избледнява пред нас. В замяна на това пред нас накрая ще стои това, което Христос е бил като земен човек. Съзерцанието на това, което Христос е бил като човек, как Той е действал като човек в течение на 33-те години на Своято земно съществуване, ни разкрива Евангелието на Матей. Това, което се съдържа в Евангелието на Матей, ни дава един хармоничен в себе си образ на човека Исус. Докато в Евангелието на Йоанн ни е описано един принадлежащ на целия всемир богочовек, в Евангелието на Лука ни е предоставено едно пожертващо се същество на любовта, а в Евангелието на Марко ни е обрисувана мировата воля, съсредоточена в една отделна индивидуалност. То в Евангелието на Матей ние имаме истинския образ на човека Исус от Назарет, който живя 33 години на земята, в който се намира като единство всичко, което можем да добием чрез съзерцанието на другите три евангелия. В евангелието на Матей образът на Христос застава пред нас напълно човешки, като отделен земен човек, когото обаче не можем да разберем, ако предварително не сме разбрали и другите. Евангелия. Ако и тогава отделният човек и да избледнява, то в този избледнял образ ни е предадено това, което ни разкриват другите Евангелия като качества на Христос. Така че един образ за личността на Христос може да ни даде разглеждането на Евангелието на Матей. Евангелието на Йоан ни разкрива Христос като Богочовек. А разглеждайки Евангелието на Лука, пред нас застава онова същество, което обединява в себе си теченията, които са се развили на земята в миналото като зороастризъм, будизъм и прочее, в учението на състраданието и любовта. Всичко, което е съществувало по-рано като духовни течения, застава пред нас – когато разглеждаме Евангелието на Лука. Когато разглеждаме Евангелието на Матей, пред нашия поглед изпъква онова, което се ражда от древно еврейския народ. Човек е Исус, как Той се корени в Своя народ и какво трябваше да бъде сред древния еврейски народ. Така че при разглеждането на Евангелието на Матей, пред нас застава същността на еврейския народ. И не само същността на този народ, но и неговата мисия за целия свят, раждането на новото време, раждането на християнството от древноеврейския свят. Ако чрез Евангелието на Йоан можем да познаем велики, пълни със значение, всеобхватни идеи, ако чрез Евангелието на Лука можем да добием едно чувство за най-топлата жертва на любов. Ако чрез разглеждането, Евангелието на Марко, можем да добием познание за силите на всички същества и царства, то чрез Евангелието на Матей добиваме познание и чувство за това, което живя всред човечеството и чрез човешкото развитие на земята, чрез Исус Христос в Палестина. Това, което Исус Христос беше като човек и всички тайни на човешката история и на човешкото развитие, се съдържат в Евангелието на Матей. Ако в Евангелието на Марко се съдържат тайните на всички царства и същества на Земята и на космоса, то в Евангелието на Матей трябва да търсим тайните на човешката история. Ако чрез Евангелието на Иоан научаваме идеите на божествената мъдрост, ако чрез Евангелието на Лука научаваме тайните на жертвата и любовта, ако чрез Евангелието на Марко научаваме за силите на земята и за света, то чрез разглеждане Евангелието на Матей, ние се запознаваме с човешката история, с човешкия живот, с човешката съдба. Учителят казва, «Онези, които са писали Евангелията, са били много мъдри хора. Някои мислят, че евангелистите са били като рибари, прости и неуки хора и че Исус Христос е бил прости и неучен. Обаче това не е съвсем тъй. Евангелистите, както и апостолите, са били много мъдри и учени хора. Христос се е учил в Небесното училище. Затова Той нямаше нужда да се учи на земята». Сега ще предам с мои думи известни мисли и идеи, които Штайнер изказвал при различни случаи върху четирите Евангелия. Така че Евангелията са били създадени от хора, които са имали едно по-дълбоко схващане за живота и са проникнали по-дълбоко в същността на живота и са изследвали нещата като посветени и ясновидци. Като изхождаме от това гледище, ще видим, че четирите евангелия са написани от посветени и ясновидци на различни степени на развитие, които по различен начин са проникнали в духовния свят. Защото според окултната наука има главно три степени, три метода за придобиване на знания от висшите светове. Първият от тези начини се нарича има имагинативно или образно познаване. При него духовният свят се разкрива в образи. Втория начин се нарича инспиративно познание. Познание, добито чрез свързване с някое висше същество, което чрез вдъхновение разкрива на посветения тайните на света. Това е познание чрез словото, чрез разговора. Посветеният чува да му говорят висшите същества и му разкриват тайните на света. Третият начин е наречен интуитивно познание, при което Посветеният дохожда до вътрешен контакт с същината на съществата и въобще с същината на битието, и то му разкрива своите тайни. Четирите евангелия се различават именно по това – че всеки един от евангелистите е прониквал в духовния свят по един от тези три начина на познаване. Евангелието на Йоанна е написано от посветен, който е проникнал до същината на нещата чрез интуиция и вдъхновение. Космичното слово му е говорило и му е разкрило своите тайни. Затова за него се казва, че той е бил ученикът, когато Исус обичаше което значи, че Той е проникнал най-дълбоко в Христовото същество. Затова Той не описва Христовото събитие с най-висшето познание на свърхсетивния свят и интуицията. Той не описва Христа като логос, като Бог, който се проявява чрез едно човешко тяло. По-друго яче стои въпросът с другите три евангелия. От тях Лука е казал най-ясно това, което е имал да каже. Той започва своето Евангелие с един предговор, който е много забележителен. Той започва последния начин. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдени между нас събития, както ни ги предадоха уния, които отначало са били очевидци и служители на евангелското слово, видя се добре, и на мене, който изследвах подробно всичко от начало, да ти напиша наред за това, почтенни теофили. Следователно, Лука ни предава онова, което са му предали тези, които от са били ученици и служители на словото. Вместо очевидци, по-добре бихме ги нарекли самовидци, защото сами са видели всичко. В смисъл на Евангелието на Лука, Самовидци са онези, които притежават имагинативното познание, които могат да проникнат света на образите и там да възприемат Христовото събитие точно и ясно. Техните съобщения Лука поставя за основа на своето Евангелие. Той също черпи от такива, които бяха служители на Словото. Той не казва притежатели на Словото, защото такива биха били хора, които притежават пълно и инспиративно познание или са били свързани, вдъхновени от възвишени същества. И казва служители на словото, следователно служители на онези, които са разполагали с съобщенията на възвишените същества, които са вдъхновявали тези човеци. На тях, на служителите им се съобщава това, което вдъхновеният посветен възприема. Те могат да възвестят това, защото то им е казано от вдъхновяващите ги същества, така че те са служители, а не притежатели на Словото. Следователно, Евангелието на Лука се позовава на съобщенията на онези, които сами виждат, сами имат опитност на вдъхновяващия духовен свят и които са се научили да изразяват видяното в образния свят със средствата на вдъхновението. Ясновици можем да наречем онези, които виждат в образния свят, а посветени можем да наречем тези, които могат да се издигнат до степента на инспирацията и интуицията. За сегашните времена понятието ясновидец не съвпада с понятието посветено. Това, което срещаме в Евангелието на Йоанн, се основава на изследването на посветение, който може да се издигне до инспиративното и интуитивното познание. Това, което срещаме в другите Евангелия, се основава на съобщенията на хора ясновидци, на хора, притежаващи и магинативно познание. Те почиват, следователно, на съобщенията на унези хора, които сами се издигат до образния свят и виждат нещата, но не могат да се издигнат до инспиративния и интуитивния свят и да влязат във връзка с възвишените същества. Така че Евангелието на Йоан е плод на посвещение, а другите три Евангелия са резултат на ясновидство, особено що се отнася до Евангелието на Лука, според думите на самия негов автор, понеже той е резултат от ясновидството и понеже на помощ се призовава всичко, което опитният ясновидец може да вижда, то ни представя един точен образ на това, което в Евангелието на Йоан е описано само в избледнели образи. През различните времена на развитие на християнството, Евангелието на Йоан е било един от онези документи, които винаги е правил най-дълбоко впечатление на всички онези, които са търсили едно по-задълбочено, едно по-вътрешно вглъбяване в християнските тайни. Ето защо Евангелието на Йоан е било писание на всички християнски мистици, които са се стремили да изживеят това, което е описано в Евангелието на Йоан относно личността, и същността на Христос. То е било на столна книга на Богомилите и на техните приемници Розенкройцерите и на всички мистици от западния свят. По друг начин се е отнасяло християнското човечество през различните столетия спрямо Евангелието на Лука. Ако в известно отношение Евангелието на Йоан е било едно писание за Малцина, то Евангелието на Лука е било винаги една назидателна книга за мнозинството, за онези, които можеха да се потопят в сферата на християнското чувстване на нещата, изхождайки от наивността, от простотата на своето сърце. Като една назидателна книга преминава Евангелието на Лука през вековете, той е било винаги източник на вътрешна отеха за всички онези, които са били обременени със страдания и болка. Защото в Евангелието на Лука толкова много се говори за великия отешител, за великия благодетел на човечеството, за Спасителя на обременените и потиснатите. Евангелието на Лука е било една книга, към която са обръщали своето чувство, особено онези които са искали да се проникнат от християнската любов. Защото в Евангелието на Лука е разгърнато могъществото и убедителността на любовта повече от който и да е друг християнски документ. И онези, които осъзнават по някакъв начин, че са обременили сърцето си с някои грехове, винаги са намирали назидание и отеха за обременените си души, когато са обръщали поглед към Евангелието на Лука, към това, което то благославя и са могли да си кажат Христос не е дошъл за праведните, но и за грешните. Той е седял на трапезата с грешниците и митарите. Ако за да се почувства въздействието на Евангелието на Йоанн, е била необходима една висока подготовка. За Евангелието на Лука можем да кажем, че никоя човешка душа не стои толкова ниско, за да не може да почувства пълното въздействие на топлината, която се строи от Евангелието на Лука. Така че Евангелието на Лука е било винаги една книга за мнозинството, в която може да намери назидание и най-детската душа. Всички от човешки души, които остават детски от най-ранна възраст до дълбока старост, са се чувствали винаги привлечени от Евангелието на Лука. Онези от християнските истини, които са били представени образно от изкуството, особено от живописта, които говорят най убедително на човешкото сърце, ние ги намираме дадени в Евангелието на Лука, от където хората на изкуството са вземали своите теми, въпреки че в това отношение другите евангелия са доставили много материал. Всички дълбоки отношения между Христос и Йоан Крастител, които са били изобразявани толкова много пъти, имат своя източник в тази вечна книга в Евангелието на Лука който остави да действа върху него това писание и от тази гледна точка ще открие, че от начало до край то е потопено в принципа на любовта, на състраданието, на простотата и даже до известна степен детинското. Евангелието на Лука е което ни дава детския живот на Исус от Назарет. Евангелието на Лука е Евангелие на образите, на картините, защото то е плод на едно имагинативно или образно познание. Такъв един прекрасен образ е явяването на ангелите, пред овчарите на полето, където невидимият свят се разкрива пред тези пастири. И не само това, но цялото Евангелие е изградено от образи. В старите времена Евангелието на Йоанн е било почитано като един от най-дълбоките и пълни със документи, който човечеството е притежавало върху същността и значението на делото на Христос на земята. В по-старите времена на християнството никому не би хрумнало на ум да не счита и Евангелието на Йоан като един исторически паметник за събитията в Палестина. Но в по-нови времена Нещата са се изменили и точно тези, които считат, че стоят на здравата почва на историческото изследване, най-силно са подкопали основата, на която е стоял един такъв възглед върху Евангелието на Йоан. От известно време, от няколко столетия, са започнали да обръщат внимание върху противоречията, които се намират в Евангелието. И след дълги разисквания и колебания, тези научни изследователи са се установили на следното, че в Евангелието се намират много противоречия и човек не би могъл да си състави никакво ясно понятие за събитията в Палестина, като се поставя четирите Евангелия, които по различен начин описват събитията. Като вземем, казват те – Писанията, които се дават според Матей, Марко, Лука и Йоанн, ние имаме толкова различни данни върху това или онова, защото е невъзможно да считаме, че всички те съвпадат с историческите факти. В по-ново време се е оформил възгледът, че по отношение на първите три евангелия човек все пак би могъл да стигне до известно съгласуване в описанието на палестинските събития, но Евангелието на Йоан се отклонява твърде много от това, което другите три Евангелия разказват. Ето защо по отношение на историческите факти, казват тези изследователи, трябва да вярваме повече на първите три Евангелия, а Евангелието на Йоан заслужава по-малко Историческо доверие. И така постепенно се стигнало до там да се твърди, че Евангелието на Йоанн не е било създадено със същото намерение, както първите три Евангелия. Тези първи три Евангелия са искали само да разкажат това, което се е случило в Палестина, обаче авторът на Йоановото Евангелие никак не е имал това намерение, а съвсем друга цел. И изхождайки от различни основания, прието е било да се счита, че всъщност Евангелието на Йоанн е било написано сравнително по-късно. Една част от изследователите вярват, че Евангелието на Йоанн е било написано в третото или четвъртото десетилетие на второто християнско столетие, може би преди второто десетилетие на втория век. Ето защо тези изследователи са казали: Следователно, Евангелието на Йоан е било написано в едно време, когато християнството се е било вече разпространило в определена форма, когато може би то е имало вече и своите противници. Срещу християнството са се били изправили тези или унези противници, и затова според тях, в лицето на автора на Евангелието на Йоан имаме пред себе си един човек, който се е стремил особено да даде едно поучително описание, един вид нещо като защита на християнството срещу критиките, които са подигнали срещу него. Обаче авторът на Йоановото Евангелие не е имал намерението да опише вярно историческите факти, но да каже какво становище заема Той спрямо Христос. И така, мнозина не виждат в Евангелието на Йоан нищо друго, освен един вид поезия, проникната от религиозност, която авторът е съчинил, ръководен от едно религиозно, лирично настроение, отнасящо се до Христос, за да вълдушеви и другите, и ги доведе до същото настроение. Това е едно материалистично схващане, което не отговаря на фактите. Ако се разгледа внимателно, ще се види, че Евангелието на Йоан, покрай дълбоката философия, която съдържа в себе си, изнася най-вярно и историческите факти. Защото, както е известно, Йоан е бил най-близкият ученик на Христа, и винаги навсякъде е бил с Него и познава най-добре Неговия живот. Авторът на Евангелието на Йоан ни казва ясно, че възвишеното същество, което се е вселило в Исус от Назарет, не е друго, освен това, от което са произлезли всички същества, живущи около нас, че това е живия Божествен Дух, живото творческо слово, самият логос. Другите евангелисти също са се опитвали, всеки по свой начин, да ни изложат това, което действително се е проявило в Исус от Назарет. Ние виждаме, например, как авторът на Евангелието на Лука се стреми да покаже, че е станало нещо съвсем особено, когато Духът се е съединил с тялото на Исус от Назарет в момента на кръщението в река Йордан. Той излага факта, че Исус от Назарет е потомък на дълга поредица от прадеди, които стигат до Давид и от Давид до Авраам, от Авраам до Адам и от Адам до Бога. В Евангелието на Матей се прави опит да се отнесе происхода на Исус от Назарет до Авраам, комуто Бог се открил. От това и от много други изрази в Евангелието, индивидуалността, която е носител на Христос, се счита като най-великото духовно проявление в течение се счита като най-великото духовно проявление в течение на човешката еволюция. Евангелистите са си поставили задача да посочат преди всичко, че произходът на Исус Христос се слива с самото начало на Вселената, с самия Бог. Бог, който обитава невидимо в цялото човечество, се пробужда специално в Исус Христос. За този именно Бог се казва в Евангелието на Йоан, че е съществувал още от начало, още преди зараждането на битието. Интересът на евангелистите е бил да докажат, че това именно е самият Бог. Ако евангелията се четат повърхностно, тях ще се намерят много противоречия. Но и при повърхностно четене можем да открием, че по отношение на съществените събития, фактите се съгласуват по един забележителен начин помежду си. Например, когато говорят за кръщението в река Йордан, всички евангелисти го описват почти по един и същ начин, от което се вижда, че те са придавали голяма важност на кръщението. Те се съгласуват също и върху въпросите за разпятието и възкресението, а това са събитията, които в действителност са най-важни, що се отнася до привидните противоречия, те се обясняват с това, че различните евангелисти са разглеждали въпроса от различни становища. Две от Евангелията, това на Марко и на Йоанн, започват с разказа за кръщението на Христос. Те описват след това трите последни години от дейността на Исус Христос. Значи, те се интересуват от това, което е станало след като Духът на Христос, влиза във владение на телата, изградени от Исус от Назарет, физическото, етерното и астралното тела. Евангелията на Матей и Лука описват до известна степен и онова, което е предхождало вселяването на Христос, това, което е било историята на Исус от Назарет, преди Той да приеме Христос в себе си и там се намират местата, където тези които търсят противоречия и ги намират така Матей поставя в началото едно родословие възлизащо до Авраам докато Лука дава едно родословие възлизащо чак до Адам и от Адам до Бога едно от друго противоречие е, че Матей разказва че тримата мъдреци са дошли от изток водени от звездата за да поздравят новородения Исус Лука от своя страна разправя заявяването на ангелите на овчарите, после за представянето в храма. Замяна на това Матей споменава за преследването на Ирод, за бягството в Египет и за възвръщането в Назарет. Всичко това би могло да изглежда като противоречие, но всички тези противоречия са такива, когато се гледа на буквата на писанието. Ако се погледне по-дълбоко на въпроса, ще се види, че така наречените противоречия взаимно се допълват в описанието на цялостното Христово събитие. За евангелистите, които са описвали живота на Исус от Назарет, всички събития от външния живот на Исус имат по-малка стоеност пред етапите на посвещението, което Исус е преминал защото те не описват само една биография, а редно с биографията описват и един път на посвещение. Това е именно, което те описват. Само, че всеки го описва по свой маниер. Описанието направено от Матей е описание направено от един посветен в мистериите на човека. Това посвещение е било сродно с египетската мъдрост и е било присъщо на есеите. Локал своя страна не дава едно описание, което е в отношение с посвещението, което той е получил. Това е мистериите на духа, Бик. Това описание е съобразено с неговия род на посвещение. Той вижда в този, който е живял в тялото на Исус от Назарет, един велик посветен, който е живял преди това в лоното на египетските мистерии. И не е чудно, че той изтъква най-вече чертите, които отразяват повече египетския характер на посвещение. И понеже това посвещение е било познато на Лука, той си е казал, този Исус от Назарет, който е един тъй велик посветен, между всички посвещения, които е минал, е минал също и египетското посвещение. Това естествено се е знаело и от другите евангелисти, но те са отдавали на това по-малко значение, тъй като те не са познавали основно този начин на посвещение. Ето защо онзи аспект на Исус, който е съответствал на това посвещение, им е останало по-безразличен. Индивидуалността, която е живяла в Исус от Назарет, е била такава на един посветен в египетските мистерии. Оттам идва и бягството му в Египет. И бягството в Египет ни се описва от този, който е познавал Египет, от личната си опитност и е знаел какво означава посвещението бягството в Египет. Ние намираме описание на бягството в Египет в Евангелието на Матей, тъй като той е знаел от своя собствено посвещение какво означавало за един посветен пътуването до Египет. И като се знае също, че авторът на Евангелието на Лука е човек, който е познавал египетското посвещение, където също е царувал култът на Бика, тогава разбираме защо езотеричната традиция поставя Лука в отношение с символа на Бика. Въпреки, че той е бил свързан с египетските мистерии, той по свои съображения не прави никакво описание за бягството в Египет. Но от друга страна, той дава характерни факти, които само един човек, който е познавал египетското посвещение, би могъл да ги оцени в истинската им стойност. Авторът на Евангелието на Матей посочва тези факти по един повече външен начин в описание бягството в Египет. Авторът на Евангелието на Лука е имал духовно виждане на тези факти под форма, която му е давало Египетското посвещение. Евангелист Марко описва най-вече дейността на Христос в тялото на Исус през тези три години, а оставя на страна всички предварителни въпроси. Този евангелист е преминал през едно посвещение, което прилича на посвещенията в Мала Азия и даже на посвещенията в Гърция. Това посвещение било най-съвременно за епохата – когато са писани Евангелията и то би могло да бъде наречено Европейско посвещение. Той не се интересува от физическия происход на Исус от Назарет, от неговия външен происход, но се интересува преди всичко от Духа, който е живял в това тяло. Това е една практика, която е практикувана във всички посвещения. Така, например, учениците на Платон, които са искали да разберат своя учител и неговата същност, не са търсили да узнаят, кой е бил неговият физически баща. За тях е имало значение происхода на духа на Платон. Те са смятали, че душата, която живее в това тяло, е била породена от едно върховно същество. Така те са отдавали раждането на Платон, на духовния Платон, на бога Аполлон. За тях Платон е бил син на Аполлон. Във всички посвещения съществува обичай, при описание живота на един посветен, да не се занимават с онази част от живота му, която предшествала посвещението, а са се, се интересували само от живота след посвещението. В същият обичай са спазвали евангелистите, когато са описвали живота на Исус и за това те са се интересували преди всичко от онзи, който според израза на Евангелието е син Божи за своите поклонници, за своите напреднали ученици. По времето когато са писани Евангелията, човечеството е стигнало една такава степен на своето развитие, че хората са се привързвали все повече и повече към физическия, към сетивния свят. Обиквали са все повече земния живот. Те са обичали боговете и древността, понеже са виждали, че синовете на земята са били някога синове Божии. Това е, което е чувствал и авторът на Евангелието на Марко, когато говори за Христа, който от син Божий става син човечески. И затова той започва с описанието на онова, което се е случило след кръщението в Йордан. Посвещението добито от този евангелист го е довело до познаването в духовния свят по образа на духа – лъв. И ето защо древната езотерична традиция дава на автора на Евангелието на Марко символа на лъва. А този, който е написал Евангелието на Йоанн, е бил посветен от самия Христос, затова Той е могъл да даде това, което се съдържа в Неговото Евангелие, така да се каже зародишът на сегашната сила, която се излъчва от Христовия импулс. И то не е само силата, която действа в сегашните времена, но и за най-далечни бъдещи времена. Той е принадлежал към групата на посветените урли, които са се издигали над нормалното развитие. В Евангелието на Марко, ние намираме това, което отговаря на нормалното за епохата развитие, а в Евангелието на Йоан не се показва как Христос ще действа в бъдещите епохи. Това, което се издига над настоящото земно развитие и го надминава. Ето защо древната езотерична традиция отдава на Йоан символа на орела. Така че тази древна езотерична традиция която свързва евангелистите с това, което е самото естество на тяхното посвещение, съвсем не почива на никаква фантазия, но че то произлиза от най-дълбокото християнско познание. Ние трябва да навлезем дълбоко в нещата, за да разберем, че събитията, които доминират в живота на Христос, се дават по един и същ начин от четирите евангелия, но че всеки от евангелистите рисува Христа такъв, какъвто той го е разбирал според вида на своето посвещение. Така ние виждаме, че Христос е разгледан от четири различни страни от евангелистите. Това ни показва, че Христос е едно многостранно явление. Евангелията Най-дълбоко от които е Евангелието на Йоанн, са документи изпълнени с безкрайна дълбочина. Евангелията ни разкрива целият план на човешката еволюция и отношението на тази еволюция към Вселената. Те ни дават възможност да разберем най-добре духовния свят и духовния живот. Думата Евангелие съдържа в себе си думата Ангел. Тогава думата Евангелие би могла да се преведе като спасително действие от царството на ангелите. За човечеството ангелите действат по два начина в човешкото битие. Първата форма наблюдаваме от децата. От тях азът още не е пробуден. И ангелите витаят над тях и ги изпълват със светли мисли и видения. Когато човек стане напълно човек, аз, човек с напълно пробудено самосъзнание, той не може вече да се върне в детското си състояние. Въпреки това, с думите «Станете като децата», Христос призовава хората да отворят своя живот за действието на ангелите. Когато човек направи от своя аз съд, чаша за божественото, отваряйки за Христовия виш аз, той реално приема Евангелието в себе си тогава Христовият аз слиза над Него под формата на ангелско същество. При своето слизане във вътрешността на човека Христос изпраща пред себе си Своя ангел. Това е Евангелието на Царството. Царството е нещо вътрешно. Вътрешният владетел и цар на това царство е Висшият аз, Христос. Историческите сведения относно различните евангелисти и происходът на евангелията са доста оскъдни. Така за евангелието на Матей се знае, че е написано най-напред и то е единственото евангелие, което е написано на еврейски език, за да ползва и юдеите християни. Предполага се, че то е написано към 38-та година след Рождество Христово, т.е. 6 години след Голгота. Матей е галилянин по рождение, еврей по вяра, митар по професия. Другите евангелисти го наричат левии. Следващите редове ще се спрем по-подробно за него. Според църковния историк Евсевий, отначало той проповядвал на евреите, за които е написал Евангелието си но след това е заминал да проповядва на езичниците. Къде е проповядвал и как е завършил своят живот не е известно. Той е принадлежал към школата на есеите и в началото на Евангелието си, в родословната книга, той дава степените през които минава ученикът на есеите. Ще направя един малък анализ на евангелските данни за Матей, за да си изясним някои неща от неговия живот. От Евангелието се знае съвсем малко за Матей. Евангелието на Матей е единственото, което при призоваването го назовава с името Матей. Там е казано И като тръгна оттам Исус, виде един човек да стои на митницата, който се назоваваше Матей и му рече Следвай ме! И той стана и го последва. И стана така, че стоеше на трапезата, ето дойдоха много митари и грешници и седнаха на трапезата с Исус и неговите ученици. Матей, 9 глава, 9 и 10 стихове Евангелието на Марко назовава митаря с друго име. Там е казано И като минаваше Исус, видя Леви, сина Алфеев да стои на митницата и рече му Следвай ме. Втора глава, 14 стих. Евангелието на Лука назовава същото име, както и Марко, само че без да прибавя името на Алфей. В замяна на това, Леви е още по-силно подчертано и повторено. Там е казано. След като това тръгна и видя един митар на име Леви да стои на митницата и рече му: Следвай и той остави всичко, стана и го последва, и Леви му устрой голямо угощение в неговия дом. Пета глава, 27-28 Това са указанията на Евангелията за личността Матей Леви. Името Леви ни показва, че евангелист Матей е принадлежал на Левиевото коляно, което беше определено като род на свещеници още от времето на Моисей. Матей е леви и с това съосновател на юдейското свещенство. Как той, като левит, е влязал в средата на презрените и грешни митари? За да си изясним това, трябва да знаем, че в Римската империя римските цезари са добили с насилие посвещение. И са се свързали с демонични същества от духовния свят и са установили култа на цезарите, да ги почитат като богове. Във всички страни, където римляните са били проникнати като завоеватели, са били подчинени боговете на страните, които са завладявали на цезаревия култ и цезарят се обявявал за върховен Свещенослужител. Юдеите бяха като съюзници на римляните, но и от тях изискваха данъци и ги вземаха като дарове на храма, дарове на бога Цезар. Така като плащаха данък на Цезаря, юдеите бяха членове на култа на Цезарите. Митнически чиновници, които бяха на римска служба от части и римляни, от части юдеи, постъпили на римска служба. Според разбирането на римляните те били фактически един по-ниш клир, по-ниши свещеници. Защото това, което имаше да събират, бяха храмови данъци, жертвени дарове. Причината за презрението на митарите беше тази, че те служиха на култа на чуждия, на демоничния бог. И още по-голямо беше презрението към един принадлежащ към свещенически род – Переминал в рядовете на Цезаровите служители. За да разберем защо Матей, който е левит по происход, е влязал като митар в Цезаровия култ, трябва да вземем предвид едно трето течение, в което ние познаваме Митаря Леви, като участник под името Матей. Името Матей не показва Митаря. Леви като принадлежащ на течението на есеите. Матей значи ученик на Матии, а Матии е един от петимата ученици, наследници на своя учител Ешуа Бен Пандир, който е подготвил идването на Месия. Левитът, имитарят Матей, е бил член на онзи кръг от есеите, които са насочвали погледа си към идващия Месия с напрегнато очакване. Тогава защо левитът Матей е станал митар, служител на Цезаря? Матей е от онези есеи, които считали вече ролята на есейството за изиграна и той насочва погледа си към Месия. И той като есеец е знаел, че Месия е дошъл и сега очаква да го срещне и последва. Но защо е станал митар? Есеите произхождат от Египет и когато поглеждаха назад в миналото, те гледаха към Египет. Но къде виждаха те, когато поглеждаха напред към бъдещето? Те гледаха към Рим. Те се чувстваха вплетени в един велик процес на въплащението на Христа. Този процес водеше от Египет към Иерусалим, и от Ерусалим те предчувстваха, че той напредва към Рим. В Палестина те се чувстваха по средата на пътя между Египет и Рим. Те си казваха, в Египет се намира изворът, от който извира мъдростта за тялото на Месия. Страната на Иерусалим, това тяло бе родено в земна форма. След това в Рим, човечеството стана тялото Христово. В Матея и в другите есеи трябва да е имало още едно живо предчувствие за това, че Рим и неговия свят трябваше да играят много голяма роля за първото време на християнството. Тайната на въплащението беше сърцето на учението на терапевтите и есеите. Те знаеха, че Египет, Юдея и Рим са трите големи степени на въплъщението на Христа. И Матей като есей имаше отношение към Рим различно от това на фарисеите които се страхуваха от него той виждаше, че старото е изпълнило своята мисия и виждаше в Рим колкото и е деформирано и да е неговото лице носител на бъдещето в тази насока може да бъде намерен отговорът на въпроса защо Матей беше станал митар той отиде между римляните подбуждан от това което живееше в него като есей, за да помогне сега, след като беше направена втората стъпка за подготвяне на третата стъпка на Христовото въплащение. Матей не се смущаваше от демоничния образ на Рим. Той предчувстваше неговото бъдеще като център на християнството и затова отиде на служба при Римнените, за да проправи пътя на бъдещото християнство. И Христос, когато го опрекват фарисеите, че служи с митари и грешници, казва Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Това е предчувство и Матей, като отива в Рим. И затова той е станал митар, изхождайки от неговата принадлежност към ордена на терапевтите. Матей беше събрал около себе си цял кръг от митари, върху които действаше в смисъла в който той беше убеден. И когато Христос го призовава, той вижда всичките си приятели, митари в кръга на Христос, като даде огощение на Христа, на което са поканени всички митари с Христа и учениците му заедно. Но това огощение, на което присъства Христос с учениците си, не е един обикновен банкет, а е извършване на едно таинство. Чрез раздаването на хляба и виното, Христос включва митарите, които са били римляни и юдеи на римска служба в своя кръг. Това е едно велико предсказание за формата, която християнството щеше да приеме в първата епоха на неговото развитие. Този окултен исторически анализ ни довежда до идеята, че Матей, който по рождение принадлежал на юдейския народ, в своята душа се издигнал до една човечност, обгръщаща цялото човечество. Освен юдейската същност, той носеше в себе си и египетската, и римската същност. Всяка една от тях по свой начин. Затова в християнския езотеризъм той е символизиран с човека, докато Йоанн е символизиран Сорела, Лука, Стелеца, а Марко – Слава. От юдейството той има мисленето като левит. От Египет той има чувството като есей. От римлянството той има волята като Митар. В него юдейството, египетството и римлянството се съчетават в мировата човечност. Матей е последният призован от учениците. Евангелието на Матей първоначално било написано на еврейски, откъдето е преведено на латински от църковния отец Иеронимус в 4 век. И от този латински превод е направен гръцкия, така че оригиналният текст на еврейски език е непознат и неговият дух е далеч загубен с превода на латински. Този отец е превел цялата Библия на латински, от са произлезли протестантските преводи. А гръцкият превод на Библията, направен от 70-те, е по-близо до оригинала и българският превод е направен от него. Така че преводите от гръцки са по-близо до оригинала, отколкото латински превод. В латинския превод споменатият отец съзнателно е превеждал така, че да се заличи езотеричния характер, който еврейският език, придала на еврейските писания и да ги направи един обикновен разказ и история, като се представят пред обикновения човешки поглед. Евангелието на Матей, както вече споменах, произхожда от течението на есеите, т.е. от езотеричното юдейство на времето и че оригиналният текст е притежавал един много по-голям езотеризъм отколкото можем да си представим днес.